Az 1572. évi hadműveletek. Velence Békét köt. A szultán Ulucsi Alit nevezte ki az újjáépített török flotta főparancsnokává. A kalózvezérből lett főparancsnok, szerette volna nagyszabású támadó hadjáratban bizonyítani kiváló képességeit. Néhány kisebb Velencei szigetet feldult. Megbüntette a maniai felkelőket, majd Korfu-szigetén akart partra szállni. A Liga hajóhada, amint láttuk, nem tudott újra egybegyűlni. Csak a velencei és a pápai hajók indultak keletre. Don Juan még nem csatlakozott hozzájuk a spanyol flottával. A török hajóhad 1572. augusztus 7-én Görögország legdélibb részénél, a Szeridzsó körüli nyílt tengeren találkozott a keresztények hajóhadával. A spanyolok távol léte miatt Uludzs Ali flottája számbeli fölényben volt a keresztényekkel szemben. Fő célkitűzése az volt, hogy megakadályozza a szövetségesek esetleges partraszállását Görögországban. Kolonna és Foszkerini, a keresztény hajóegységek parancsnokai ismét a Lepántói csatánál alkalmazott harcrendben állították fel hajóikat. Előre küldték a galeasszákat és a nagy kerekhajókat, amelyeket roskadásig megraktak ágyukkal és harcosokkal. A kezdeményezést azonban mindvégig a mozgékony török kalózhajók ragadták magukhoz. Ulugjali úgy akarta megvívni a harcot, hogy Gája szálljon szembe Gájával, De a keresztények előre küldött ezt a tervet megakadályozták. A török főparancsnok erre egyszerűen abba hagyatta a csatát. Tűzérségével, teljes erővel vakol lövetett, és az így létrehozott füstfüggőj védelme alatt kisiklott a szövetségesek hatóköréből. Hasonló kísérletet tett az ütközetre augusztus 10-én is, de mivel a keresztények előretolt tolt erődjeikkel ismét megakadályozták a kalózvezér kedvére való csata kibontakozását, mozgékony gájáival újra olyan könnyedséggel hagyta el a még csak kibontakozó csata színterét, ma hogyan kedve diktálta. A nehézkesen mozgó szövetséges hajók nem tudták ebben megakadályozni. És üldözésére is képtelenek voltak. Olugy Ali, Amma fog mögötti védettebb tenger részre vonult vissza. Augusztus 10-én végre Korfuba érkezett Don Juan, a kijelölt gyülekező helyre. A közben kialakult helyzet miatt azonban egyetlen hajót sem talált itt, sőt, még üzenetet sem hagytak a számára. Óriási haragra lobbant. Már-már vissza akar térni Szicíliába. Ezt persze mégsem tette meg. Végül hosszas időfecsérlés után, szeptember 1 sikerült Korfuba összegyűjtenie a Liga flottáját. A parancsnokok mélységes bizalmatlansággal voltak egymás iránt. Foscarini és Kolonna, tehát a velencei és a pápai hajók parancsnokai, nem igazodtak el Don Juan cégültűzésein. Szeptember 15-én két kedvező alkalmat is elszalasztott Navarino mellett az ütközetre. Nyoma sem volt benne az előző évi vágynak. Úgy látszik, felülkerekedett benne az óvatosság. Koronban, ahol a keresztény hajósok vizet kerestek, majd Navarino-ban, amelyet ostromolni próbáltak, azonnal erős török janicsár és páhi hadakkal találták szembe magukat, és gyorsan vissza kellett vadulniuk. A liga reményei meghiúsultak. Október 7-én a Lepántói csata évfordulóján a velenceiek hiába próbálták rábeszélni Don juan arra, hogy ostromolják meg Modont, ahova a török flotta behúzódott. Ezt a tervet Kolonna sem tartotta ésszerűnek, mert a keresztény flotta gyengén volt ellátva élelemmel, és attól tartott, hogyha elromlana az időjárás, nem érhetnének el utánpótlás nyújtó keresztény területre. Az előző évben merész Harci keftől égő Don Juan most egyebet sem tesz, mint óvatosan mérlegel. Uludzs Ali ugyancsak igyekszik felmérni ellenfelei erejét, és kitér a döntő összecsapás elől. Úgy látszik, hogy kölcsönösen félnek egymástól. Az élelemhiány különben megpecsételi az 1572. évi hadjárat sorsát. A spanyolok már semmiféle támadásra nem vállalkozhatnak. A parancsnokok között lefolyt heves vita után Don Juan végül úgy döntött, hogy ütközet nélkül visszatér nyugatra. Október 24-én Foscarini a velencei parancsnok, ismét egyedül marad. Valamennyien keserűen hibáztatták Don Juan-t, hogy határozatlansága miatt elfecsérelték az időt, és elmulasztották az ütközetre alkalmas pillanatokat. Pedig nem Don Juan személyén múlott, hogy 1572-ben így alakult a helyzet. A keresztény harcosok ez évben sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, mint az előző évben voltak. Saját utánpótlási bázisaiktól messze, a törökök, illetve Uludzs Ali által megválasztott tengerrészen, nagyon megerősített török szárazföldi erődök közelében kellett volna felvenniük a harcot. A főparancsnok erre nem vállalkozott. Nem akarta tragédiába sodorni hajóhatát. 13. Gergely pápa igyekezett megbékíteni alig a tagjait, és újabb terveket szőtt az 1573-as évre. Velence azonban csalódott. Elárultnak, kiátszottnak érezte magát. Hiába viselte három éven át a hadjárat óriási terheit. Néhány kis helyőrség megszerzésén kívül semmi tényleges előnyel nem származott belőle. Ciprust végleg elvesztette, a pedig nem várhatott további eredményeket. csoda -e, ha ezek után béketárgyalásokat kezdett a török portával. 1573 tavaszán külön békét kötött. Konstantinápolyban olyan súlyos békefeltételeket szabtak, mintha a Lepántói csatát a törökök nyerték volna meg és Velence ezt mégis kénytelen volt elfogadni. Ciprus természetesen a törököké maradt. A velenceiek visszaadták szopotó erődjét, 300 ezer aranydukát kártérítést fizettek készpénzben, és még egyéb kisebb terheket is vállaltak. Ezzel szemben egyetlen, de életfontosságú eredményük az volt, hogy a törökök Továbbra is biztosították a velencei kereskedők sértetlen, szabad mozgását. Velence elkerülhetetlen névad békekötése óriási felháborodást váltott ki az európai udvarokban. Árulásnak, a keresztény ügy elhagyásának minősítették a köztársaság kiválását a közös harcból. A körülményeket figyelembe véve azonban Velence nem tehetett mást. A velenceiek pedig második fülöpöt vádolták önzéssel, aki nem hajlandó kellő súlyjal támogatni a török ellenes harcot a velencei érdekeltségű területeken. Ismerve azonban a spanyol birodalom belső nehézségeit, a német alföldi szabadságharc miatt súlyosbodó problémáit, fenyegetővé váló külpolitikai helyzetét. Érthetővé válik, hogy Fülöp nem folytathatta tovább a földközi tenger keleti felén költséges hadjáratait. Egyébként az a hír terjedt el, hogy a török hajóhad 1573-ban ismét nyugati vizekre fog berészkedni, ott fog támadni. Don Juan most már arra törekedett, hogy megakadályozza a török hajók nyugati előregyóulását. Hogy több oldalról is biztosítsa a tengeri utakat, Észak-Afrikában akart biztos támaszpontokat szerezni. Ezért 1573. október 9-én Lagolettánál 13 ezer itáliai, 9 ezer spanyol és 5 ezer német katonát tett partra. Flottája 107 gájából és számos kisebb hajóból állott. Tunis lakói elmenekültek a partra szállt keresztény katonák elől, így október 10-én minden nehézség nélkül foglalta el a várost, ahol csak öregeket talált. ezer főnyi helyőrséget hagyott hátra a könnyen meghódított városban, és ezután bizertába is hasonló gyorsasággal vodult be. Don Juan harci buzgalmát fokozta titkos terve. Ha egy új országot hódít meg, talán királya is lehet annak. És így végre egyenrangúvá válik a többi nem törvénytelen származású uralkodóval. Győzelmes, könnyű hagyjárata után kérte bátyját második Fülöpöt, adja neki Tuniszt királyságul de Fülöp ezt a kérését megtagadta. És itt megint nem csak Fülöp féltékeny szűk keblűségéről volt szó, amely Don Juannal szemben többször is megnyilvánult, hanem a birodalom helyzetéről. Egy gyors hadjárattal könnyen elfoglalták ugyan a felkészületlen országot, de annak megtartása már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Csak a helyőrségül hagyott nyolc ezer embernek élelemmel, lőszerrel, zsolddal való folyamatos ellátása mély drága feladatnak bizonyul. Második Fülöp pedig olyan katasztrofális anyagi nehézségekkel küzdött, hogy azok a következő évben újabb államcsődhöz vezettek. Ilyen körülmények között nem lett volna célszerű Tunisz megtartására nagy erőket fordítani. A hódítással tehát nem tudott mit kezdeni, terveit kénytelen volt megváltoztatni. Ezért 1574. április 16-án parancsot adott Don hogy térjen vissza Ginoába. Mindez Don Juan elképzeléseinek a tökéletes figyelmen kívül hagyását jelentette, hogy valamennyire enyhítse a döntéskeménységét, fél testvérét kinevezte itáliai helytartójává. A nagy pénztelenség következtében a spanyol flotta is síralmas állapotba jutott. Így amikor nem sokkal Don Juan személyes távozása után, 1574. július 11-én, Ulúcs Ali 230 gájával és 40 ezer emberrel Észak-Afrika partjaihoz érkezett. Rövid idő alatt visszafoglalta a Golettát, majd Tuniszt is. Igaz ugyan, hogy járvány következtében, óriási veszteségeket szenvedett, de győztesen tért vissza hajóhadával Konstantinápolyba. Ez a győzelem visszaadta a törökök önbizalmát. Ők sem tudhatták, hogy egyben ez volt a török hajóhad utolsó jelentős győzelme. A spanyol és az itáliai közvélemény kétségbe esett az újabb török előregyobulás hírére. Félelemmel töltötte el valamennyiüket, hogy a Lepántói csata után egy-két évvel a korábinál sokkal erősebb hajóhadat tudtak felállítani a törökök. Most már akár háromszáz gáját is összetudtak szedni, annyi emberrel megrakodva, hogy nincs az az erőd, amely ellenállhatna nekik. Már-már spanyol területek elvesztésétől a török közvetlen támadásától tartottak. Az agodalom óvatosságot diktált. Valamennyi spanyol erődítményt felülvizsgálták. 13. Gergely pápa pedig megkísérelte rábeszélni Velencét a Liga feltámasztására. Próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Ime három évvel a nagy Lepántói győzelem után Spanyolország teljesen egyedül maradt. És már saját területeinek a megtámadásától rettegett, mint Velence, közvetlenül a Lepantoi csata előtt. A Lepantoi csata hősének, Don Juannak a pályafutása is véget ért néhány éven belül. Második Fülöp 1576-ban békítő szándékkal hadsereg nélkül küldte Német Alföldre, hogy Albaherceg rémuralma után szelídem eszközökkel próbálja nyugalomra, a spanyol uralom eltűrésére rábildni alázadókat. Természetesen itt sokkal nagyobb ellentétekről volt szó annál, mint sem, hogy német alföld polgárai a népszerű herceg kedvéért lemondtak volna szabadság törekvéseikről. Ismét fegyveres harc robbant ki, amelynek során Don Juan, Természetesen a spanyolok vezéreként 1578. január 31-én Gumbló mellett nagy győzelmet aratott a felkelőkön. A helyzetével örökké elégedetlen herceg új sikerén felbátorodva fantasztikus terveket szőtt. Arról ábrándozott, hogy kiszabadítja a katolikus Kót királynőt, Stuart Máriát akit Erzsébet angol királynő tartott fogságban, és megszerzi magának mind a skót, mind pedig az angol koronát. Valódi koronát és valódi trónt akart. Na akkor majd talán minden fenntartás nélkül tisztelni fogják. Második fülöpöt természetesen bosszantották öcsének ezek a hóbortos elképzelései és tervei amelyeket az ő megkerülésével szövegetett. Hogy rövidebb gyeplőre fogja, csökkentette az öcsének nyújtott katonai támogatást, így a herceg mozdulni sem tudott nagyra törő tervei irányába. A sors különben hamarosan véget vetett ennek a regényes életútnak. Don Juan a Namuri táborban, Pesti járványban meghalt 1578. október 1-én 31 éves korában.